Довелось пообіцяти уводити її волю. Та не волю, і вона одразу відкинулася від мене. Згодом вже при червоних крадькома прийшов до неї, і моя красуня мало не впакувала мою грішну душу заграти. Ледве тоді виніс ноги з її оселі. Тепер теж вчителює, служить комуністам, і сама комуністкою стала. Заміж не вийшла. Не вийшла, і навряд чи вийде. Вона дуже ідейна, і більше однієї любові не визнає. Таку ніщо не переважить. Негадано тіні жалів пройшлись по його оберемкою вовни, і він вже сумом глянув у вікно, чи в далекі роки. А була навроду, мов ясна зоря у погоду. Як же до тебе прибилась така врода? Магазаник не дуже делікатним поглядом зміряв в безбородька. «Чого тільки не вчинить війна? Чував, що вона переїхала вчителювати на поділля, наче зітхнув усередині і зразу ж махнув лопатою руки, ніби вигрібаючи свої жалі. Ти не розгнівайся, коли я в тебе залишуся приночувати». Мазаник поліз рукою до потилиці. «Як хочеш». Але ховатися маєш від людьком у літняку чи в сушарці, що стоїть за огрожою. Бо в хаті і біля хати багато товчаться людей. Не пересушиш мене в ній. Безворосько так блиснув своєю олією, що магазинику стало моторошно. Але він удав, що не зрозумів натяку. Коли тебе старцювання не пересушило, то проживеш і в сушарці. Там навіть стіни пахнуть сушнею. До селі, згинаючись, війшов Степочка, бо перед себе він ніс ночовки щільниками, що пахуче стікали медом, і вирушилися зав'язними бджолами. «Куди їх, тату? Може, в Бортяницю?» Встав на стіл. «Як болювати, то балювати. Бог послав нам дорогого гостя». Стьопочка збагнув, що Патлань, певне, був колись немалим себе, і вже приязно посміхаючись, йому висадив ночовки на стіл, до якого була приліплена громова свічка, та й знову пішов до дуплянок. Магазаник засвітив свічку. «Перед богами, а не переді мною світи її», – засміявся Безбородько, пройшовся по хаті, і на кожен його крок свічечка відповідала дрожимі. Так певне, і його магазиника душа тремтіла від кроків і слова цього камінно-сердного викрутня. Незабаром ніздрювата яєчня пухирилась на чорній сколису завбільшки пательні, яку магазаник поставив прямо на стіл, а біля неї вродилася пляшка темнавої, вже на колір спокусливої нежурниці, Вишнева з білими розводами і масними сльозами шинка, що пахла присмаками і влеженим димом. Грубенний шмат сала, розрізаний навхрест, свіжо відкинутий з мережею клітин полотна сир та круг, прилитий смальцем ковбаси, яку господар виколупав із ошатної свіжої діжечки. «Треба ж доброю потравою ублаговолити утробу цього пекельника». Щоб не зачаїв злоби під отим серцем, яке не знало і видать не знає жалю Пекельник таки справді розпогодився А коли одним духом перехилив чарку Здивовано і радісно виболушив очі на господаря Це така скаженівка, що тільки подсмокуй Де її з тобі сводобуваєш? Є в мене один дід-болотяник Який у цьому кругу настоїє на вісімнадцяти помічних зіллях і коріннях «І до всіх хвороб, окрім сердечних, допомагає. Того ти здоровий, як грім. Та ще хвалити Бога є сириця в тілі», – глянув на потріскані черпаки рук, що теж не гуляли без діла. «А як здоров'я цього діда?» – ще відхекувався після пекельної коронівки без боротько. «Напевно, нічого, коли в 70 років через недогляд, як він сам сказав, розстарався на дитину». «Оце не догляд!» – повеселішив, засміявся Безбородько, ще потягнувся до чарки, і вона одразу зникла в диких хащах його волосся, що, здається, теж насочилося веселищами. «Розкіш у тебе, Семене, розкіш! Живеш ти, як нирка в ставі, тому й не хочеш нової влади!» «Таки не хочу сунути свою голову в чужий глек», – почаркувався з Безбородьком.